Хоч як пильнували султанські чиновники, але дорога була далека, губилася в ній ціла отара, та не худоби. З кожних сорока отар, призначених для Стамбула, коли й доходило до столиці 10-15, то й добре, решта десь пропадала по дорозі, розпродувалася, розкрадалася». І песті великого візира та й знали, що записували. Не прийшло 20 тисяч баранів, не прийшло 40 тисяч, 60 тисяч. З Стамбула під страхом найтяжчих покарань заборонено було вивозити будь-яке продовольство. Худобу, хліб, борошно, олію, навіть цілі квіти. Бо і квіти провінція теж зобов'язана була постачати для султанських і візирських палаців. 50 тисяч голубих гіацинтів з мараги півмільйона гіацинтів за Заха, 400 кантар, троян червоних і 300 кантар особливих за Дірне. Продовольство і товари перехоплювалися ще за Стамбулом, притримувалися, щоб підняти ціни, не допускалися в столицю. Коли ж потрапляли в Стамбул, то й тут переполовинювалися, щоб тайкома перепродувати, вивозити за море столиці, щоб зідрати там потрійну ціну. Спекулювали придворні, султанські повари, і чашні гіри, слуги і воїни, писці, і яничари, візири, і сам великий візир, який, загрібаючи неймовірні прибутки, не гребовий дріб'язком, гаразд відаючи, що багатство починається з маленької акча. Не помагали суворі султанські фірмани. Показові покарання, вночі на баржах і барках через Босфор переправлялося десятки тисяч овець до найближчого порту на Мармарі, Моданні. А звідти викрадені з Стамбула отари, або ж мандрували до обшарпаних голодних провінцій, або ж поверталися назад до столиці, де казна знов викладала за них гроші, щоб вони знов тайкома були переправлені на Азіатський берег і ще раз були перепродані. Навести ладу цьому безладі неспроможна була ніяка влада. Весь Стамбул розділено було на квартали, кожен з них на ніч відгороджувався від іншого брамою. Махалі Капу, щоб кожен квартал відповідав за власні злодійства Але не помагали і Махалів Капу Ніякі замки і засоби неспроможні були стримати Сили мовчазної і всемогутньої золота Ібрагім, повернувшись з угорського походу Заповзявся навести ладу в столиці Сам їздив по стамбульських базарах Особливо допитував пійманих з контрабандою власників босфорських барок рисив. Сам стежив, як скручують фалакою ноги з провиненим і шмагають по брудних п'ятах воловими жилами. Кричав катованим: "Скажи, хто послав тебе скажеш?" Мотлох Стамбульський проходив перед його очима. Дрібні злодюжки, дайси, грабіжники й убивці, кабадаї, нічні сторожі, бекчі, наглядачі печей у банях. Підмітальники вулиць, фераші, люди найупослідженіші, відчаєні, зготовлені на все найлихіше. Коли б грозився хтось їм пеклом, то й тоді вони, мабуть, передовсім поцікавилися, скільки там платять. Провівши кілька годин у приміщенні для допитів, Ібрагім цілий тиждень не міг позбутися враження, що він весь просмердів брудом, нуждою і нікчемністю. Скаржився своїм друзям – Скандер Челебії і Луїджі Гріті – Венеціанець розкотисто стореготав, слухаючи ці визнання. Скендерчалебія невтомно повчав Брагіма. Навіть одна акча, вибита з дрібного злодюжки, може скласти підвалину багатства цілої держави. Сто акча дають Аспру, сто аспр дають дукат, сто дукатів це вже маєток. Тисяча дукатів багатство, мільйон все Чому я повинен збирати ці акча для всієї держави? вигукував Ібрагім, гідливо витираючи руки. Я не призначений для такої справи. А яке призначення вище, за збирання багатства? питав Скандерча Лебія. Збирання мудрості, ось. Хіба мудрість це не багатство? Мудрість то тільки ступінь перед багатством справжнім, перед достатком життєвим, перед золотом. Золото я маю вже його задосить, – зневажливо кривився Ібрагім. Хвала Аллаху, я зміг повернути тобі твою кісаю, що вся тхнула золотом, як викинута на сонце рибина дохлятиною. Я можу насолоджуватися життям без цього мертвого запаху. Тобі дану султанську сестру, яка ще більше пахне золотом,